Kapittel 30 Och nå har de ledd av meg, de som er yngre av dagere enn jeg, de hvis fedre jeg vil ha nektet å sette hos mitt småfess hunder. Ja, deres hennes kraft, til hvilken nytte var den for mig? I dem er den fulle kraft forsvunnet. På grunn av mangel og sult er de ufruktbare. De avgnager et vannløst område, hvor det i går var uvær og ødeleggelse. De plukket salturten ved buskene, og givelbuskers rot var deres føde. Fra samfunnet ble de gang på gang drevet bort. Folk pleide å rope etter dem, som etter en tyv. De må bo på Elvedalers skråning, i jordhuler og i klipper. Blant buskene skrek de bestandig, under nestlene pleide de å klynge seg sammen. Sønner av de uforstandige, så sønner av den navnløse. De har blitt drevet ut av landet med pisk. Og nå har jeg blitt den de synger om, og jeg er gjenstand for deres snakk. De har avskydd mig, de har holdt seg langt borte fra mig og mitt ansikt sparte de ikke for sitt spytt. For han løsnet min buestreng og tok til å ydmyke meg, og bisselet gjorde de for min skyld. Ved min høyre hånd reiser de seg som yngel. Mine føtter har de latt gå men de gikk i gang med å kaste sine volder opp mot meg til min ulykke. Jeg har revet opp mine stier. De dugde bare til ulykke for meg, uten at de hadde noen hjelper. Som gjennom en vi revne begynner de å komme. Under et uvær har de veltet seg frem. Plutselige rettsler er blitt vendt mot meg. Min fornemme fremtreden jages som av vinden, og som en sky er min frelse forsvunnet.» O nå blir min sjel utøst i meg. Nødens dager griper meg. Om natten er mine knokler blitt gjennomboret og har falt av mig, og mine gnagende smerter hviler ikke. Ved store kraft forandres min kledning, som kragen på min lange kledning omslutter den meg. Han har kastet meg ned i leiren, så jeg viser meg å være som støv og aske. Jeg roper til deg om hjelp, «Men du svarer mig ikke. Jeg har stått der, så du kunne gi jakt på mig. Du forandrer dig, så du blir grusom mot mig. Med din håndsfulle styrke nærer du sterk uvilje mot meg. Du løfter mig opp til vinden. Du lar mig ri på den. Så oppløser du mig med et brak. For jeg vet at du kommer til å la meg vende tilbake til døden, ja til huset hvor alle levende møtes.» Men ingen rekker sin hånd ut mot en ruinhev, og under ens forfall blir det ikke ropt om hjelp angående dette. Sannelig, jeg gråt over den som har en hard dag. Min sjel har vært bedrøvet over den fattige. Selv om jeg ventet på det gode, kom det onde likevel, og jeg ventet til stadighet på lyse, men mørket kom. Mine innvoller ble brakt til å koke, og jeg var ikke taus. Nødens dager kom jeg i møte. Bedrøvet vandret jeg omkring da det ikke var sollys. Jeg rejste mig i menigheten. Jeg fortsatte å rope om hjelp. Jeg ble en bror av sjakaler og en venn av strutsens døttere. Min hud ble svart og falt av meg, og mine knokler ble het av tørret. Og til slutt passet min harpe bare til sorg, og min pipe til gråtenes røst.